41. Майже через годину після останнього контакту з Джулією надто довго Стикгаусів супутниковий телефон ожив і задеринчав. Він схопив його. «Узяли його, Джулія!» Голос, який пролунав у відповідь, приголомшив його настільки, що Стикгаус ледь не впустив телефон. «Ні», – загорив Люкеліс, – «вийшло навпаки». Стикгаус чув незаперечне задоволення в голосі малого гівнюка «Це ми її взяли» «Що? Що?» Йому на думку не спадала жодна відповідь і не подобалося оте «ми» Заспокоїла лише думка про три паспорти, замкнуті в сейфі в кабінеті і чітко продуману стратегію втечі «Не розумієте?» – запитав Люк Може, вас трохи в резервуарі потопити треба? Це позитивно впливає на розумові здібності. Ось я, живий приклад. Ейвері, мабуть, також. Стикгаус відчував сильне бажання зараз же завершити дзвінок. Просто забрати паспорти і забратися звідси, швидко і по-тихому. Його зупинив сам факт, що малий подзвонив. Це означає, йому є що сказати. Може, має якусь пропозицію? Е, «Люку, а де місіс Сіксбі? Отут, сказав Люк. Вона нам розблокувала телефон. Як гарно з її боку, правда? Нам, ще один поганий займенник, небезпечний займенник. Е, сталося непорозуміння, сказав Стекгаус. Якщо є можливість якось залагодити, нам варто нею скористатися ставки вищі, ніж ти думаєш. «Можливо, і є», – припустив Люк. «Було б непогано». «Чудово! Тоді передай телефон місіс Сіксбі на хвилину-дві, просто щоб я знав, що з нею все добре». «Може, краще поговорити з моїм другом? Його звати Тім?» Стекгаус чекав. стікав йому по щоках. Він дивився на монітор комп'ютера. У тунелі діти, що почали бунт, діксони з друзяками, мали вигляд, наче сплять, але не овочі. Ті безцільно бродили туди-сюди, мешкали щось, іноді зіштовхувалися одне з одним, як машинки в парку розваг. Одне тримало кольорову крейду чи щось схоже на неї і малювало по стіні. Стеґаус здивувався. Він і не подумав би, що хтось із них ще здатний на письмо. Може, то просто каракулі якісь? Срана камера показує нечітко, довбане низькоякісне обладнання. Містер Стикгаус? Так, з ким я говорю? Тім, це поки що все, що вам треба знати. Я хочу поговорити з місіс Сіксбі. Скажіть щось, але швидко, мовив чоловік, що називався Тімом. Я тут, Треворе, озвалася Джулія. І вибач, просто не спрацювало. «Як?» «Немає значення, як, містер Стекгаус, знову заговорив чоловік на ім'я Тім. «І не зважайте на цю стерву тут? Нам треба домовитись і то швидко. Заткнутися і слухати можете?» «Так», – Стекгаус підсунув до себе блокнот, на сторінку капнув під. Він протер лоб рукавом, перегорнув на нову сторінку і узяв ручку. «Кажіть!» «Люк із того місця, де ви його тримали, інституту, приніс флешку. Там відео, яке зняла жінка на ім'я Морін Альворсон». Вона розповідає фантастичну історію, в яку досить важко повірити, якби не додаткове відео з місця, яке у вас називається Палата А, чи База. Стигайте за мною? Так. Люк каже, що ви його друзів тримаєте в заручниках, разом із дітьми з Палати А. До цього моменту Стигаус і не подумав би про них, як про заручників, але, мабуть, із точки зору Елліса... Скажімо, так і є, Тіме Так, скажімо А тепер найважливіша частина Наразі лише двоє людей знають про історію Люка і про те, що на тій флешці Я один з них Моя подруга Венді друга, вона зі мною і Люком Були і інші, які все це бачили, поліцейські Проте через цю стерву і людей, яких вона привезла із собою, вони всі мертві Більшість її людей також мертві «Це неможливо!» – вигукнув Стекгаус. Сама думка про те, що якась кубка копів з маленького міста змогла знищити загони опалових і рубінових, була сміховинною. «Ваша шефиня була надто заповзятою, друже, і на додачу до всього їх чекав неприємний сюрприз. Але не відволікаємось, окей? Флешка в мене. Також у мене місіс Сіксбі і лікар Джеймс Еланс». Вони обоє поранені, проте якщо виберуться звідси, все буде добре. У вас діти. Як щодо обміну? Стикгаус був ошелешений. Стикгауса? Мені потрібна відповідь. Вона залежатиме від того, чи зможемо ми втримати цей об'єкт в таємниці, відповів Стикгаус. Без якихось гарантій цей договір не має сенсу. Пауза. Після чого Тім заговорив знову. «Люк каже, що, можливо, це вдасться, але поки що куди мені їхати, Стикгауси? Як ваша команда піратів так швидко дісталася сюди з Мейну?» Стекгаус розповів йому, де біля алколу чекає Челленджер. Іншого вибору він не мав. «Місіс Сіксбі може дати вам точні вказівки, коли доберетесь до Бофорта. Тепер мені знову треба поговорити з Елісом». Це дійсно необхідно? Дуже необхідно. Коротка пауза, після якої хлопець знову з'явився на захищеній лінії. Чого вам треба? Я підозрюю, ти мав контакт зі своїми друзями, сказав Стекгаус. Мабуть, і з одним конкретним другом, містером Діксоном. Можеш не підтверджувати і не заперечувати, я розумію, що часу небагато. Якщо ти не знаєш точно, де вони... Вони в тунелі між задньою і передньою половинами. Це бентежило, та Стеггаус продовжив. Правильно, якщо ми домовимося, вони зможуть вийти і знову побачити сонце. Якщо ні, я пущу в той тунель хлор, і вони помруть повільною і болісною смертю. Я цього не побачу, бо через дві хвилини після того, як дам наказ, мене тут вже не буде. Я це тобі кажу тому, що впевнений, що твій новий друг Тім захоче вивести тебе з будь-якої домовленості, як ми війдемо. Цього допустити не можна, розумієш? Пауза. Після чого Люк сказав. Так, я розумію. Я прибуду з ним. Добре. Принаймні поки що. Закінчили? Не зовсім. Телефон місіс Сіксбі працюватиме на літаку. Стегаус здалеку почув, як місіс Сіксбі сказала, що працюватиме. «Не відходьте від телефона, містер Стегаус, сказав Люк. «Нам треба буде ще поговорити. І краще припиніть думати про втечу. Якщо втечете, я знатиму. З нами поліцейська, і якщо я попрошу її зв'язати з Міністерством національної безпеки, вона це зробить. Ваша фотографія буде в кожному аеропорту країни, і жоден фальшивий паспорт вам не допоможе». «Ви будете як кролик у відкритому полі. Зрозуміло вам?» Стикгаус у друге був надто ошелешений, щоб говорити. «Зрозуміло?» «Так», – відповів він. «Добре. Ми ще вийдемо на зв'язок, щоб уточнити деталі». По цьому хлопець закінчив дзвінок. Стикгаус повільно відклав телефон на стіл. Він відзначив, як його рука трохи тремтить. Частково зі страху, частково з люті. «Ми ще вийдемо на зв'язок!» Сказав малий, ніби він якесь велике цабе, гендиректор з Кремнієвої долини, а стеггаус – лише дрібний чинуша, який мусить робити те, що йому велять. «Ну, подивимося!» – подумав він. «Подивимося!» 42. Люк передав телефон Тімові, ніби тішився від того, що позбувся його. «Звідки ти знаєш, що в нього є фальшиві паспорти?» – запитала Венді. «Ти його думки прочитав?» «Ні», – відповів Люк. «Але, думаю, того добра в нього вдосталь. Паспорти, військові посвідчення, свідоцтва про народження. Думаю, там багато таких. Доглядачі, техніки й кухарі, мабуть, ні, але верхівка точно. Вони як Айхман чи Вальтер Рауф, який придумав будувати мобільні газові камери». Люк глянув на місіс Сіксбі. Рауф би добре вписався у вашу компанію, правда? Адольф Айхман, 1906-1962, співробітник Гестапо, відповідальний за остаточне вирішення єврейського питання. Вальтер Рауф, 1906-1984, один із командирів СС середньої ланки. «У Тревора може і є фальшиві документи?» – сказала місіс Сіксбі. «У мене – ні». І хоча Люк не зміг прочитати її думки, вона закрилася від нього. Він подумав, що вона не бреше. Для людей її штибу є спеціальне слово – бузувіри. Айхман, Менгеле і Рауф утекли, як корисливі боягузи. А їхній бузувір-фюрер залишився і наклав на себе руки. Люк був цілком упевнений, що ця жінка, якби опинилася в схожій ситуації, вчинила б так само. Якщо це відносно безболісно. Він заліз у фургон обережно, щоб не зачепити поранену стопу Еванса. Містер Стикгаус думає, що я їду до нього, але це не так. Я їду по нього. Вогники штазі горіли в люка перед очима дедалі більшим сяйвом, і ковзні двері фургона зачинилися самі. Привіт, панове. Дякую, що ви зі мною. Пропоную зіграти в гру. Гляньте під відео. Якщо кнопочка підписатись червона, натисніть на неї, і вона стане сірою, і ви виграли. Я також